Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 2013. július 15-e, 18-dik Rumspringa című adását halljátok. De ki beszél? Ki van a mikrofonok előtt? Jó igen, én Szedlá Aki kérdez? Aki Aki kérdez? aki válaszol a Póli Ferenc Ferenc. Téskörd, és igaz. Így van, és most... És, e, és akkor rögtön őt... kérdezek, és kirapta be a show azt a hír, hogy naprendszernek farka van. Neveket szeretnék hallani. Feri, Feri volt a bűnös, és, de nem én állítom ezt, hanem a NASA kutatói állítják, a naprendszerek farka van, egy ilyen nagy napszél farkat húz maga után. Ezt eddig is gyanították a tudósok, de még sose látták, tehát még nem tudták bizonyítani. És ö, őszintén szóval ahhoz nem volt már elég a pucámban, hogy azt el is olvassam, hogy, hogy most hogy látták meg. De az tény, hogy azt állítják, hogy akár csak számos más naprendszernek, amit a csillagvizsgálókon keresztül meg lehet figyelni, a mi naprendszerünk is húz maga után egy szép hosszú farkincát, de hogy, hogy ez egy ilyen mágneses jelenség, és szabad szemmel nem látható. Ezek a, ezek a fő hírek, úgyhogy a naprendszernek farka van, de szabad szemmel nem látható, pedig nem kicsi. Itt van egy videó egyébként, ami gyanítom valami... Mégis csak meg fogjuk lelajzolni, hogy ennélképpen az egész kedvemjézésnek az eredményét, de ettől sem lesz az egész. Különös a az, kitartja a kamerát a mellett. <gül> hát nyilván a NASA egyik nagyon bevállalós kutatója, aki elment erre a hosszú útra, hogy felvegye a farkát. Na jó, a, még mielőtt itt belemennénk ezekbe a mindenféle balesetekbe, azért azt szükezzük le, hogy most már nem annyira szétszórt az adás, mint egy héttel ezelőtt volt, hiszen Kelt hazatért a cern és már nincs ott a gyorsító szomszédságában. Ellenben Goz még mindig New Yorkból jelentkezik. Igen, igen, és pont ezért időnként még, még nagyon rosszul hallok titeket. Ha megszakadok, akkor azért van. És nem attól a sok munkát, amit a gókernek végzel. Ja, nem, attól egyébként is megszakadok nyilván, de, de amikor a van hangom, meg a kapcsolat, meg akármi szakad meg. De megyünk ha menjünk bele, hány óra van egyébként nálatok? Most azért, hogy itt... vágyat, reggel van, azért, mert este vagy, vagy a kettő között fél van. Most fél öt lesz mindjárt, amihez adjatok össze, akkor hat óra, és akkor megtudjátok, hogy nálatok hány óra van. És Timmel, ki jött. Tényleg itt fél lesz mindjárt este. Mindig így, ha csinálni, eldolva az órámat. <laughs> Ilyen, ha mondom, megadom az amerikai számomat, hogy fel tudj hívni a nap bármely pontjában, és megmondom, itt hány óra van, amihez csak hat órát kell hozzáadom, és meg tudod, hogy nálad hány óra. És csak nem az új Nexus 4-en tudnánk téged felhívni, kasz? Valóban, ez, ez meg is jött a, a, a pénteken. Vettem is bele egyből színkártyát, kártyát a, a, ilyen unlimited csomaggal. Úgyhogy most annyit telefonálok és annyit mobilenet ezek, annyi mobilenetből csak Ilyen két és fél csomagot vettem. De, de azóta teljesen rákaptam, a, még a Foursquare-re is. De igen, de igen most, most próbálok egy ilyen Roomspringa jelleggel. Ezt, ezt a kifejezést ismeritek? roof springa Ami... Nem is értjük, nem csak hogy nem ismerik. Az amerikai ámisok, meg hát így, így a, a Pennsylvania-német fundamentalisták, tehát a Pennsylvania Dutch nével nevezett embereknek van egy ilyen, ilyen szokása, hogy ez egy alapvetően nagyon, nagyon zárt közösség, viszont amikor a gyerek ö, a felnőtt korban ér, tehát ilyen 17-18 éves lesz nem tudom pontosan, hogy van a, a korhatár, akkor ki mehet a városba kérheti kiérheti magát, és kitombolhatja magát, és akkor annak a végén eldönti, hogy vissza, visszamegyek a közösségbe, és, és, és akkor éri ezt, ezt az árt életet tovább, vagy inkább a világi választja és Számomra most ez, ez a kitombolás az, hogy én most akkor vettem egy nagy csomagot és Foursquare-ezek, és a Google Now-nak megadom az összes információt és hagyom, hogy, hogy kiszolgáljon, és adja a zsöbben be a menetrendet. Az időjárást, meg, meg azt, hogy, hogy hova kéne mennem, szerinte. szerintem? Szerintem kapcsold be rajta a Wi-Fi hotspotot, ne tegyél rá a védelmet, és menjen ki a Times Square-re. <gül> <gül> Vagy egy... neki vittes neveket, és kezdjen gyűjteni a becsatlakozó készülék neveket, meg IP-ket. Igen, igen, ez, ez nem, nem, egy, nem egy különösebb egy jó ötlet, de, de meg fogom tenni. De Ugye, A klasszikus tenni. NSA Surveyance Wand, Point of igazán igazából semmibe nem kerül. <gül> Illetve, hogyha emberek téldenek majd a hátadon rendőrény Európában, akkor kiabált az sajtóban, hogy dolgozott, az megtorg bejön egy idő után. Azt hiszem az NSZ-vel kapcsolatban egyébként a hét legjobb vicce az a kiált kollégájától származott, aki azt posztolta ki, hogy, hogy valami, nem is tudom, üzenet -küldő szolgáltatás, hogy miről, hogy egy 256 bites kormányzati szintű titkosítás van benne. És akkor ezen rövincsölt, hogy hát igen, hiszen kormányzati szintű azaz, mint senki nem tudja lehallgatni, kivéve a kormány. <gül> Na de vissza a Nexus 4-hez. Mesélj, gazd, milyen, milyen dolog Nexus 4-jel élni hát, együtt? Hát azt tudni kell, hogy én most egy Android 2.2-s de... készülékről frissítek. Tehát, ja, hogy, ja, úgy ja, értem, tehát, hogy nem az van, hogy a Nexus 4-en. Nem, nem, nem, ezzel most mindenből a leghíresebb. Akkor a keresztül vissza a 2.2-re, és most. Hát, hogy otthon érezzem magam, muszáj volt. Tehát, nekem, nekem gyakorlatilag az operációs rendszer is új. És nagyon furcsa, hogy használható lett az Android. Ez így nekem egy új élmény. Bizony. És ez az a négyes, négyes beugrással lett ez az élmény. Az egyetlen, ami, ami fájó, az zavar, az, hogy sikerült lebújtani a a Google Talk alkalmazást, amit most már henge hívnak, úgyhogy kivették belőle az állapotjelzést, meg az oké okay, is kivették, ami a hobbim volt, de az, hogy, az, hogy nem tudod, hogy akikkel beszélsz az online-ban-e vagy sem, tehát gyakorlatilag az SMS-küldésnek a legrosszabb uh, tulajdonságait sikerült visszavezetni vele. Egyébként iOS-en tudod. Úgyhogy gyanús, hogy valahogy tudod Google, mármint, hogy android és is, csak a, a hogyan, ezt én sem tudom. Uh, amúgy oltalában kényesekben is lehet státutőzetet rakni, tehát még vannak embert, akik látják ezt, majd később őket egyesével keresi maga a cég és, és beszélni erről, Szergéj és Lejvilek a barátai. Ami egy kicsit kínosabbunk nem nagyon erőlteti a szemed azt, hogyha akkor küldték üzenet, amikor te offline voltál, úgy kell előturkálni valahonnan. De az, az tök jó, pláne, hogy, hogy aki küldi, az meg fogalma nincs, hogy éppen offline vagy. -e. Szóval ebben a helyzetben csak veszíteni lehet. Hát tudod, a szó elszámítás, az írás pedig szó. <gül> igen. De alapvetően a pozitív az élményem azon túl, hogy ez egy, ez egy hatalmas készülék. Tehát így két kézzel kell tartanom, hogy ne hajtsa ne ki a kezemből. Felvonás közben is? Igen, igen. <gül> a szép a két kézzel. Va va van az egy nagyon nevű. Dolog, az, hogy fel lehet a fejed, mint régen a brókerek. <gül> Na, figyelj csak kell te, aki itt a a kárára, e, és nem tudod, hogy te meg úgy szólsz, mintha még mindig a cerd a a betonszarkofágiából jelentkeznél körülbelül. Szóval azt Atyatok kezdted el mondani a, a, a krómra, aki az igazi bűnös itt. Kövezzük meg. Rendben, akkor a Króm tehet az egészről. Lázadjunk Aztán. fel ellene, vonuljunk a mm, Martinovics Ignács térre. ott férjünk csak el. Nem tudom, mindegy. Szóval, hogy, hogy, hogy azt kezdted elmondani Kert, hogy a, a nagy hadron az valahogy nagyon ügyesen van a Föld alatt. Az egy piszkos jó trükk, mert hogy nem azonos szinten van, vannak különböző mérőállomások, meg van egy kis lejtés, meg emelkedés a pályájában. Úgyhogy mínusz, azt hiszem 140 méter, vagy valami hasonló nagyságrend a legmélyebb pontja, de 110 biztosan és mínusz 70 a legmagasabb pontja az alagútnak, és azért csinálták ezt ilyen ferdére, még a, az előző gyorsító, az a lephez, amihez ezt az alagutat kiesták, hogy az egész gyorsító ugyanabban a föltani rétegben legyen. Hogy legalább azzal ne kelljen számolni, hogy réteg határon átmegy. Az elektronnak vagy pozitronnak vagy úgyis mindegy. Vagy a rotonnak ez az, ez a P-betűs amit kerestem. Aha. És akkor ez azt jelenti, hogy legalább 70 méter mélységbe le kell menni ahhoz, hogy az ember ott bármit megnézegethessen. Igen, de szerencsére nem kell lépcsőzni. Van gyors liftjük, ami levisz. És hogyha lent bármi történne, tehát például kihúl az egész kiszabadul a hélium, Tűzüt ki, akármi, akkor is a liftbe kell bemenekülni, mert az van nyomás alatt, és lépcsőn tilos, szigorúan tilos menekülni minden, ki van írva. Szóval hogy ez egy kényelmes hely, innen új módon lehet elfutni. És ez az egyetlen, ahol kifejezetten kötelező használni a liftet tűz esetén. Igen, igen. A másik furcsaság el is fejtetek a figyelmet, hogy egyik liftben sincsen tükör. És miért? A fele tudja. Lehet, hogy tudják, hogy a részeski fizikus, hanem mindegyik ez szép. Bár én kifejezett jóképű emberekkel találkoztam ott, úgyhogy valószínűleg más azok. És nem lehet, hogy mondjuk a tükör az higanygőzöléssel készül, a foncsor, és akkor az valahogy... Azért beleszól a részecskék dolgába. Vagy drága volt. Nem <gül> pont még volt pénz, de a többi nem verték be, meg, béliumra. Igen, ez simán meg lehet. E, a, csak, hogy így belenéztem a jegyzeténkbe, az tűnt fel nekem, hogy, a, hogy nagyon szépen elmondta a gaz, hogy hogy is van az, amikor a, az ámisok e, a felnőttkor határára jönnek és eljönnek a városba, megnézni, hogy melyik életet választják. De hogy azt hogy hívják, azt nem mondta el, de most már beírta szerencsére. Rumspringa? Rumspringa, mert ezek a németek. Ja, értem. A németnek egy ilyen furcsa és, és konzervált dialektusát beszélik. Na, egyrészt akkor azt szeretném kérdezni, nem lehetne mégiscsak a adásunknak az a címe hogy Rumspringa. Szerintem sokkal szebb címmel Másrész, a, ködbúr, a, södbullár, után. a södbullár után. Másrészt pedig azt szeretném kérdezni, hogy hallatszik a -e az adásban egy erőteljes dorombolás? Nem, minden nem hol szikert. Nem hallatszik edadgatjuk. Jó, jó, akkor, akkor nem mondjuk el, hogy egy macska telepedett a melkasomra, és így vagyok kénytelen folytatni az adást. Na no, szóval, eh, akkor megbeszéltük, hogy kivel mi van, mizú, hogy van, meg ilyenek, úgyhogy belevághatunk eh, a többi történetünkben, az igazi, az igazi témákban, annak is a... Tehát amikor még nem volt meg teljesen az, hogy a naprendszernek farka van, akkor még úgy gondoltuk, hogy azzal a balesettel fogunk elválni, hogy ketté törik egy konténerhajó, és erről a képek is készülnek. Az nagyon durva egyébként, a g Tényleg. tényleg oldalon van, e, saj, egy csomó fotóban még, még sokkal durvább térkép is, hogy a... Mol komfort nevezetű hajó ketté törik, uh, Jeddából Szingapúrba tartva. A hátulja kapitányi hidas túl, meg nagyon sok ezer konténerestől ott viszonylag gyorsan el is süllyed, illetve a törés elkezdődésétől annyira nem messze. Az elej az még hajózik egy darabig, majd kigyullad, majd megpróbálják eloltani, majd uh, még tovább törik és a végén elsüllyed. <kül> Uh -huh. Nem, nem apróztál az első édést az a hajó, amit egy első édést lehet, be lehet zsúfolni, azt ők megcsinálták. Egyébként a legénység megmenekült, úgyhogy a miattuk pedig nem kell aggódni. Hát szuper, úgyhogy akkor volt, tényleg volt baleset ilyen földön. És eh, mi volt a, a probléma, a Nem világos, az nagyon gyaros, amikor a közepén kettét egy hajó, nem tudok írtál mit mondani. De volt egy rakéta-baleset is, nem? Egy orosz rakéta lepotyant. Az, az egy kéthetes dolog körül. Ó, oh, akkor elnézést. Az... Csak, csak a hv az, az ah. nagyon ráállult erre a hírre. Ja, igen, Ott, igen. A, a, egyébként a videó is nagyon cuki, és, és azt a, az XKCD egyszerűsített angolul írt képregény jut, jutatja az ember eszébe. Miszerint, ha a rakéta ha a föld felé mutat, akkor ma nem fogsz gyűgni az űrbe. Igen. És, az és egy rossz, rossz napod lesz. Minden számításuk metrikusban volt? Nem, minden számításuk teljesen pontos volt, egy apró gond volt. Az a, az a modul, ami a helyes irány mutatására lett volna, vagy mutatásáért lett volna felelő, és azt fordítva rabta be valaki. Ó, oh, tényleg. És így, így mondták is valahol, hogy nyilakkal volt jelölve, és pont fején lefele volt berakva. Tehát a, a leg, leg, legkedvesebb hiba. A következő fellövésig valószínűleg mosogat. És akkor egész olcsón megúszta a dolgokat, ha csak ennit kell tegyen. De jól van, de ennél fontosabb dolgok is történtek a héten, és arra gondoltam, hogy most megkérdezlek titeket, hogy szerintetek mi volt a hét legfontosabb híre, azt megválaszthatnák ünnepélyesen a hét legfontosabb hírének, mert hogy nyár igazán persze nincsen semmi nagyon-nagyon fontos, de szerintem egy csomó olyan dolog történt, ami részben érdekes, részben pedig egy csomót foglalkozott vele a sajtó. Tehát nem az van, hogy volt a héten ezer darab egyenrangúan érdektelen hír, hanem hogy volt néhány olyan érdektelen hír, amivel viszont nagyon sokat foglalkozott a világ sajtó. Mert hát nyár van. Talán azért, de látszanak ilyen csomósodások, ilyen, ilyen központok kialakulni ebben a hírtengerben. Én el is mondom, hogy én miket találtam, annak, egyrészt a Nokia-nak a új fényképezős csúsztelefonja, a 10-20-as, aztán egyre több hír kering a Moto X körül, a Motorola-nak a Google-által felügyelt tervezésű telefonja körül, aztán volt egy nagyon pofátlan amerikai T-Mobile mondat, ami így beleszállt a légbe, mi szerint ez egy velejéig rohadt iparág, azt próbáljuk mi éppen rendbe rakni. És hát még aztán csak úgy alig volt tettem, hogy Franciaországban enyhítik a háromcsapás nevű internetes törvényt amennyiben rájöttek, hogy az internet az alkotmányos alapjog ma már, és ezért azt nem lehet csinálni, hogy aki sokat torrentezik, attól elveszik az internet hozzáférést. És ezt a passzust kivették a törvényből. Ez utóbbi szerintem nem olyan nagyon érdekes. A másik három az meg abszolút valamiért mindegyik. Ti mire szavaztok? De ezek közül szerintem a, a T-mobilnak a. Tudjátok, még, Akkor kicsit próbálunk jó fejüknek látszani. Rebranding kampánya a legérdekesebb nekem. Abszolút. Egyébként én is azt érzem benne, hogy a t az nem egy. Tehát az egy, azt hiszem, harmadik vagy negyedik a, az Egyesült Államokban a, az operátorok között. És hogy azzal próbál egy ilyen futópályán vagy kerülőpályán e, le, megúszni, hogy, hogy nagyon elkezdett ilyen, e, ilyen iparággal szembe menő, a nagyokat elkerülő módon kommunikálni, megcselekedni is bizonyos értelemben. És pont ezért nem mondanám ezt a hírt, mert hogy az amerikai t van szó. Ha a Dry Chatelecon mondaná azt, hogy leraksz ide akárhány márkát, ha vonta, akkor új mobiltelefont kapsz, és ez így jó lesz, akkor, akkor oké. Okay. De ez a, a nagyon sokadik játékos azon a piacon azért. És uh -huh. ja, akkor gondolod, hogy ez ennek nyomaiban se lesz hatása mondjuk a magyar t söröket mennék, mennék tenni rá? Arra én is, de arra viszont már nem mennék söröket tenni, hogy, a, hogy a, ennek az amerikai lépés lépéssorozatnak nem lesz hatása az amerikai mobilpiacra, és ha az esetleg átalakul, hogy elindul egy ilyen sokkal felhasználóbarátabb barátabb irányba, akkor ennek nem lesz hatása aztán az európai piacra is, amit meg a másik oldalon nilik rossz nevű kedves idős nagymama Szorongat nagyon csúnyán, aki ugye az EU távközlési biztosa, és eltökélt szándéka, hogy még nyugdíjba menetel előtt eltörölteti a roaming díjat az európai szolgáltatókkal. Ez így lehet, csak ez így nagyon sok, hang, meg nagyon sok kapcsolón keresztül lehet így. Hát igen. Tehát az európai meg az amerikai mobilpiac azért nagyon sokban különbözik. És pont a készülékvásárlás, árazás, készülékcsere, röghözkötés az, ahol, ahol szintén nagy eltérések vannak. Ja, de akkor ha már ennyit beszéltünk róla, akkor azért azt mondjuk hogy az amerikai témogul nem olyan régen bejelentette azt, hogy hát gyakorlatilag megszünteti a, a két éves hűségszerződést, most pedig bejelentette Jump nevű programot, illetve azt hiszem, hogy ez így csomag, talán, ugye? Ez egy 10 dolláros havi kiegészítő, szolgártás. kiegészítő szolgártás. Uh -huh. Ami azt tudja, Hogyha ezt befizeted, akkor nem mint a többi szolgáltatónál két évente cserélheted csak le a készülékedet egy újra a, a nagyon olcsó upgrade áron, hanem évente kettő alkalommal frissíthetsz a készülékedet. Tehát magyarul, hogy is? Hát igen, igen évente kettő új két van. Mit mond el egyébként a Benedek lakó Greenpeace aktivista? Fú, figyelj, bennem egy ilyen nem lakik egyáltalán, egy egész pici nyoma sem. A Greenpeace ak aktivista számomra se... nagyon ellenszembe alakok. Mindenki számára ismerős látvány a, a fióknyi, régi, használatotlan mobiltelefon látványa. E, igen, akkor meg én azt mondanám, hogy álmomban két macska voltam. Az egyik egy Greenpeace aktivista volt, a másik pedig egy kütsűmániás, és az utóbbi győzött. De, ne, ne, ne coming out hogy szívesen kivágom később. Kütyümán csak lenni, annyira gáz dolog. Hát, de most mit csinálja. rá? Nem el, inkább álmod, álmodban lenni, vagy bármi más? Hát a azért nem akarok lenni, mert nem tudom mi az, és most látotlanban nem vállalnék be egyébként. Na, ezt a Rizizági ki. Nem, majd inkább belinkelem a show notes-ba, verset is. Mondom, no, okay. mindegy, szóval, egy kütyük szóval és a kütyük az része azért zavar engem, mert, mert tényleg iszonyatos mennyiségű szemetet termelünk, és a mobiltelefon gyorsabb cserélés az nem az, ami közelebb visz minket, szerintem egy jobb világhoz. Egyébként szerintem ez, ez pár éven belül befoglossul, ugye ugyanúgy, ahogy, ahogy laptopot vagy desktop gépet se vesz az ember fél évente. Tehát most is, amikor szerint, szerintem az, az tök jól mutatja ezt a szituációt, hogy amikor mindenki várja, hogy, hogy jön az iOS 7, és a szoftver az érdekes, nem az, hogy... hogy hát persze lesz valami lesz valami is, de, de az gyakorlatilag nem mozgatja senki se a fantáziáját már. Ehhez egyébként van egy nagyon jó linkünk, és akkor szerintem menjünk tovább arra a témára. A sildabstract.com nevű oldalon, és nem tudom, hogy ki a szerző, nem néztem meg, jelent meg egy bődületesen hosszú elemzőcikkel arról, hogy a mobilos webalkalmazások azok miért lassúak. Drew Crawford a szerző közben megnyílt, és, és nagyon érdekes dolgokat csinál ennek a ennek kérdésnek a felfejtéséért. Utána számol, hogy mikor jött be a Google Docs-ba a kollaboráció feature, mikor lett elég gyors ehhez a böngésző, milyen adatokat mérnek most a mobilos böngészők sebességéről, és oda jut el, hogy a ARM processzorok azok eleve jóval lassabbak, mint a desktop X86-osok, és a közeljövőben nem lát olyan trendet, amitől hirtelen nagyon sokkal gyorsabb lenne a JavaScript futtatása a mobiltelefonon, tehát mindig lesz egy kis lassúság ebben az egészben, és nagyjából csoda kell ahhoz történjen, hogy, hogy másként legyen. Uh, Egyébként az a része, Kicsit csúsztatásnak érzem, hogy a, a, a mobil nem az a legfőbb gond, hogy a JavaScript lassú. Mert hogyha, igen, hogyha a javascript erősen alkalmazó webagot csinálsz, akkor tényleg lassú lesz, de, de az, az sor a saját hibád, mert, mert nem kéne ezzel foglalkoznod. Belemegy abba is, hogy a garbage, garbage collection rendkívül lassú. Tehát így, vannak mi kacsok ebben a cikkben, bődületesen hosszú tényleg ez a a két ebéd alatt végigolvasós. Igen, ugyanakkor tényleg az van, hogy ha számításigényes valatot út végzel, akkor az sehogy se jálasztűbben végzed, és, és egyébként se ott akartád végezni. És igen, a csavarhúzóba is be lehet verni a szöget, de nem érdemes. Ugyanakkor az esetek 90%-ában nem, nem azért lassú egy alkalmazást, mert a JavaScript lassú, hanem azért, mert a keret többet ö, baszkurálja például a domot, ami egy vagy két nagyságreddel lassabb minden művelet a domban, mintha mint ha a javascript hasonló dolgokat. Csak ámulok és bámulok, hogy mikről beszéltek, de azt érzem, hogy, hogy akkor erre egyfajta válasz lehet egyébként a Firefox operációs rendszeres mobiltelefon, ami ugye pont azt állítja, hogy, hogy html előtt alapul lesz és JavaScript alapú, de úgy, hogy eleve azok az utább mobil hardware optimalizálják ezeknek az interpretális nyelveknek a futtatását. Hát ez egy ilyen hatásti probléma. Az a telefon itt van egy az asztalomon a. Mindjárt mondom a nevet, nem Keona, nem Keanu, de valami hasonló, nem Kima. A Geeksword gyártotta, és a hátulján betűkkel az van ráírva, hogy Developer per Preview. Ez azt jelenti, hogy még nem lehet nyugodt szívvel elítélni a eszközt. Meg azt is, hogy emiatt nem passzol, például a borítás, semmi miatt kell mindig visszapattintani, és emiatt hallgatjátok így? Igen, igen. Én emiatt kattog így, és nem lehet mindent a helyre rakni egészen pontosan, de mindegy, ez egy kis keonnak keon hívják cuccot. És hát egy ilyen erős szeretlek is, meg nem is mm, érzésem a vele kapcsolatban. Egyrészt ez az Nokia. És nem abban az értelemben, hogy ebben van egy 42 megapixeles fényképezőgép meg a többi, hanem hogy olyan 20.000 forint körülre célozzák be, gyanítom, hogy ezt még lehet rajta csökkenteni majd, hogyha azt mondja a szolgáltató, hogy akkor ezt adjuk ingyen, vagy rakjunk hozzá két év hűséget, adjuk 8 ft meg egy És ahhoz képest igazából nem rossz. Ugyanakkor, hát egy nagyon korlátos eszközről van szó, ami így, hogy nem fut rajta semmi, csak az egy dolog, amit megnyit a társadási web viszonylag gyors. De Hát, hogy is mondjam, nincs benne kecs meg kellem igazából. Úgyhogy azon kell majd elgondolkodni, hogy a szeretteinek, akik nem használnak drágokos telefonokat, veszünk majd egy majdnem semmibe kerülő Firefox telefont, vagy veszünk egy olcsó Androidot, ami, ami meg máshogy rossz. De én nem jól olvastam, hogy, hogy ez tudni fogja a multitaskingot, ha tudja is? Te. Folyamatosan frissítik, tegnap lejött 80 megabyte frissítés nekem rá. Én még ezzel nem nagyon találkoztam, mert tud-e elrakni dolgokat? Hogy a háttérben a futás mennyire van benne, azt, azt még nem észlelem. De bődültesen alapfunkciók hiányoznak belőle. Tehát ha láttál még félkész eszközt, akkor ez az. Például még nem sikerült rajta beállítani azt, hogy ne a szolgátszatótól kapott alapértelmezés szerint küldje vagy neki küldje a hívószámot hanem te állítsd ezt be, Innentől ez a kollégám az folyamatosan titkos számként hív engem, mert nem tudja, hogyan átbillenteni. Hm. Úgyhogy még, még ilyen hiányok vannak. Ahhoz képest, hogy ezt közéből be szeretnénk mutatni, és piacra szeretnénk dobni, ez nagyon izgalmas lesz nézni. És mikor lesz ez piacon? Ősszel. De ugye volt már néhány ilyen kísérlet, tehát aki egy csomóan megpróbáltak megcsinálni az új Nokia-t, amennyiben a Samsung mit tudom, megcsinálta a badát, mintha a Nokian is lett volna korábban egy ilyen, egy ilyen olcsó operációs rendszer platform próbálkozása, de azok egyáltalán nem sikerültek semmi módon. És nagyjából mindenki végül mégis csak azt mondta, hogy vagy olcsó Android, vagy a Nokia, azt, hogy akkor inkább eladja a. a kelengyét ócsóért a Microsoftnak? De ezek az volt főleg a baj, hogy drágák voltak, nem? Tehát ugye emlékszem, hogy a telefonért is egy ilyen 30.000 forint körüli összeget kellett kifizetni. Az igaz, sőt, volt az még több is ah, talán. Hogyha ezt 5-ért tízert hozzád, és azt mondják, hogy ehhez kell vennél és itt van csomagban hozzá uh -huh. a nem tudom, 500 mega. És van rajta nagyon jó böngészős Google Maps, amihez lehet adni ikont meg mm -hmm. ott van a Nokia-nak a HEAR térképe, ami megint nem egy rossz darab egyébként. Még van rajta Facebook, hanem is applikáció, de valami milyen tudsz behozza a tacsos Facebook oldalt, akkor ez akár nyertes is lehet, mert elég olcsó. De várjál azt, mondtad, hogy a Nokia-nak van -e erre programja? A Nokia Hírmaps, maps, ami a Nokia-nak a saját térkép az ott van ezen a készüléken rajta. De ugyanúgy web alkalmazásként természetesen, tehát valószínűleg a m.hir.com-ot hozza be. Ellenben alapból ezen ott figyelt. Kert ja, szerintem... Oké, okay, de betűz, hogy here és nem az, hogy hír. Ezt akartam mondani, hogy nyugodtan hívjad -e, és úgy, ahogy minden rendes magyar ember hívja, Nokia here. Jó, de az, hogy Nokia here térkép, az hülyén hangzik, és az ember... <laughs> Ezért hívjuk így. Ugyan. Ötleteik támadnak tőle. Nézd, a, a hírtérkép az, az szerintem az esetben félrevezető. Abszolút. Én, nekem konkrétan nem is esett le egy pár másodpercig, hogy nem egy newsmap-et próbálsz nekünk eladni, hanem egy Nokia szolgáltatást. Jó, tehát a Nokia heretérképről beszéltünk eddig. Ez az. És most megmargoljuk a tövénél a témát, és menjünk tovább szerintem. Annál is inkább, mert egy kicsi pihenést fogunk most biztosítani a kedves hallgatóknak és magunknak is, amennyiben viccesnek látszóan valójában nem annyira vicces híreink is vannak. Ezeket azt hiszem, én találtam. Igen, ez az, ami a, az Adersnaplóban akarjátok ti ezt a hírt, robot kényszeretnél. Igen. Igen, és aztán annyi ilyen volt, hogy gondoltam, akkor lehet ez egy külön robot is, de, mert hogy egyrészt, hogy, hogy a, az angol trónörökös és Katalin nevi felesége, általában baba nem ére lehet fogadni, ez ugye nem lehet meg senkit, hiszen Anglia nagyjából a, a király tud lázában ég, de hogy bitcoinban is lehet már fogadni, az, az aztán tényleg igazán nagyon vicces, hiszen a bitcoin egy nem létező pénz, amiért ugye nagyon nehéz vásárolni bármit is, de ettől függetlenül végtelen nagyon komoly forgalom van, meg egyébként egy csomó rendkívül izgálom, közgazdasági kérdést is felvet. Mondom az árfolyamot, 98.61-en lehet vásárolni, és 9895 en lehet eladni. Dollárban mondom dollárban bitcoint, tehát... Akkor az csúnyát esett is. az utóbbi hetekben, nem? Ez azt jelenti. A százas körül állt meg az legutója, de úgy emlékszem. Akkor nem esett csúnyát. Így vagy de, úgy. Volt egy nagyon nagy fellángolás, amikor én 300 felett adták. De hát nem Apple részvényhez, hogy drága legyen. Minden esetre ez nagyon, eh, hát vicces szerintem, hogy a, azok az igazi csutkagíkek, akik, akik bitcoinban fogadnak dolgokra, azok most neki állnak, azt megtippelni, hogy vajon fiút vagy leányt fog-e szülni Katalin hercegné. Ez valahogy nagyon nehezen összepárosíthatók. Két fél mondat nekem. Nézzük De... a másik oldalára, bocsássak hogy közben közbelagó szabadba. Valahol volt egy geek, aki azt mondta, hogy itt az idő elnyerni mások bitcoinjait. 50%-ban igaza van, hogyha valamelyik felé eldől, és valaki azt mondja, hogy a birodalomnak trollnörököse van szüksége, legyen fiú, akkor arrébb megy a arány, és akkor már is lehet, hogy bitcoinokat söpörd be. Ja, igen. Ugyanakkor pedig szerintem az nagyon vicces, hogy erről az egész történetről úgy értekezik a kedvence amerikai tech site a Diverge, hogy, hogy ez egy ilyen a predik, prediction, hogy mondják, ez mondjuk a predikciós market, vagy piac, hogy van ez a predikciós piac, ez a neve, vagy nem segítettek? Nevezzük így, a Predictions Market, ilyen új irányokba. Megy, és az egy nagyon érdekes dolog, tehát amikor a, a predikciós piacokkal hozzák összefüggésbe a, a bitcoint, akkor onnantól szerintem elkezd a dolog rendkívül szexis lenni. Ó, megtaláltam egyébként az, a, ezen az oldalon az orborosz jellegű ö, fogadást, mi szerint július 31-éig 100 dollár fölé kerül a bitcoin árfolyama, és erre lehet fogadni. -ban. <há> nagyon jó. <há> az tényleg szellem. Ezen igazán kínos veszteni persze. Ezen nagyon. Ez vagy nyerni attól függ, hogy ezen csak veszíthetsz. Na jó, akkor viszont oké, okay, nem menjünk bele a nehéz részébe, egyszer csak tippeljük meg szerintetek, fiú lesz vagy lány. Hát várj meg kell nézni az odzokat. Pontosan De... először nézzük meg az odzokat, mert hogy a brit fogadó mindenre van odza dehát az ]ben. Ugye az most tényleg az aztán végképp semmit nem mond nekünk, hiszen az, hogy fiú lesz vagy lány, az egyfajta, ugye véletlen. Hát akkor most jelenleg ő a trónörökösnek a, trón a... Trón utódja? A, a, a fiának, a trónörökösnek a legkisebb fiának a, a gyereke, jól mondom. Hát elvileg igen, gyakorlatilag én úgy tudom, hogy a trónörökös az nem akar király lenni, és egy a fia lesz az. De ez ez bejött a, a LedBrooks, el kell neked mesélnem, hogy az egész bitcoin dolog, meg amit itt megbeszéltünk, ez mind semmi. Sehol nem vagyunk egy bitfogadó irodához képest. A következőkre lehet szavazni, vagy szavazni, fogadni. Tehát. Uh, az egy dolog, hogy fiúja vagy lánya lesz, erre természetesen lehet fogadni, szinte minden is az Neve, születési ideje, hajszín, születési idő órában, születési súly, melyik magazinnak lesz először fotója róla, hol fog megjelenni, további nevek és hogy mikor hirdetik ki a nevét. <gül> Aha. Igen, Brit Britanniában mindenre lehet, mindenre lehet fogadni, ez szuper. Sokkal érdekesebb, a... mint a lottó, nem? A fiúnak uh, nagyobb a szorzója. Én azt tippelem, hogy lány lesz. Ja, lányos apukaként igen. És ti mit tippeltek? Én köztességgel tippelek. <gül> Egyébként oh. fiú. Fiú, Na csak jó. hogy valamikünk örüljön, amikor amikor majd kihirtetjük a végeredményt. Igen, igen, igen, igen, a a képe, mindjárt mondom, hogy mire lehet szavazni. Az OK-ban, a Vóban, ban a Now-ban, a, Now a Bella-ban, a woman a Marie a Cosmopolitan. a Cosmopolitan nagyon nagy, tehát arra megéri szavazni, 51-szeres szorzója van. De. Igen, kétsége, hogy igen. a Kozmoban jelenjen meg először. A Metin-hetetben fog először megjelenni. És csak nincs, a... olyan elmondjuk, hogy hogy néz ki a gyerek. Hatalmas falfára közben ez felvezetve. Ez csodálatos. Sajnos odzunk, hogy Nem baj, azt, ezt tartsuk magunkat, viszont figyeljünk arra, hogy. Hát, a tél Itt képet Eteorban közöljék a, az ifjú trónörökös örökösnek az örököséről. És, És még egy apróságom van, tényleg, utána leszállok a ledbox az oldalát, bezárom, Isten látja a lelkemet. Uh, Amivel igazán nagy pénzt lehet kaszálni, az arra fogadni, hogy a Voice-ban megjelenik a gyermek 201 egyszeres szorzó. <gül> Ennek van némi e, olyan brites áthallása, ugye, vagy ott volt valami? Akkod benne. Volt valami botrány, ami miatt a királyi család nem olyan nagyon szereti a voice szot Nem? Én erről nem tudok semmit. Nem az, de egy ilyen izé, tehetségkutató műsorban elsőként bejelenteni ilyet nem hogy szoktak. Ja, hogy a The ja, yeah, Voice-ban? Pedig képzeled a, a, a, rossz, a, a... Rosszat mondtam, bocsánat. A már a lágatok. Susan Boyle elénekelni. Aha. Na figyeljetek, ha már izé tehetségkutató énekversenyről van szó, akkor én elmondom nektek, hogy az új ember ruhában lesz beépítettem piáram lejátszó. Ezt úgy mondod, minthi, hogy ez egy termék lenne. Igen, pedig nem az, de hogy az csodálatos, ezt egyébként én nagyon szeretem tulajdonképpen a, a hollywoodi filmekben, hogy ott gondot fordítanak arra, hogy az ilyen apróságokra is. Tehát aki megtervezi a e, csodálatos pókember második részének a jelmezeit és mindenek előtt a pókember ruháját, az úgy gondolta, hogy haladni kell a korról és néhány újdonság kell legyen a ruhában és így például többek között egy beépített NPR-on lejátszót is beleképzelt és beletervezett a ruhába, amit egyébként a fókáló kilövő tenyércsövecskék mellől lehet vezé vezérelni. Mi és az szeretem... benne. Hát, hát el... tud a falomászni meg tud pókhálót ki. <gül> pókháló lövő, igen, falomászó, eszközök, meg szem erő, erőt is ad hogy. Egyébként, ez itt most arról van szó, hogy a színész, amíg a van, jel, jelenetek között akkor ne unatkozzon, vagy... Ezt, nem. Hogy... Nem, ez arról szól, hogy a pókember maga, miközben pókemberkedik, ne unatkozzon. Tehát... Én ezt, én ezt nem értem. Én most nem teljesen nem. bombán nézek a webkamera hogy... Játék és mese a pókemberi munka, ott vannak a nyolc amiket le kell tolni, ott a nagy házak között, és közben a világ megmentő futószalagnál. Ramónzt hallgatni, akkor csak int egyet a kezével, és már is vált a trek. Így, pontosan. Ez, ennél tényleg csak az a legnagyobb vagy nagyobb marhaság, hogy készült egy olyan iPhone-tok, amiben ilyen elektromos sokkolót építettek. Hogyha úgy gondolod, hogy nem vagy elég biztonságban az utcán, akkor ne hagyj magadnál külön sokkolót. Ott van erre az iPhone, amivel megrázhatod a téged. És, és a pokemernek is van ilyenje? erre egyáltalán nincsen szüksége, hiszen lehúz két kurva nagy pofonta őt megtámadó rossz gyerekeknek. Na de hogy valakinek miért jutott eszébe, hogy pont sokkolót építsen egy tokba? Tehát az aztán végképp az a dolog, amit egy telefonról nem lehet vezényelni semmi módon. Biztos van rá egy app. Én biztos ez az Iphone-ak -ok, a... használja? Nem, ez semmit. Tehát ez a, a tokot használja, ami az Iphone körül van. Tehát van külön nem örül a sokkolód és külön kell tölteni az Iphone-ot. De kínos! Töltse sokkolóját USB-ről. Egyébként... Ha sokkolóról lehet -e tölteni az Iphone-t? Hát esetleg. Külsugas de mondjuk most lesz. az jutott eszembe, hogy képzétek el, hogy mondjuk egy vibrátort lehet tölteni USB-ről, akkor magunk elé képzeljük-e el azt a helyzetet, hogy a felhasználó, aki hát valószínűleg inkább hölgy, mint versenyző, az megérkezik a munkahelyére, előveszi a feltöltendő dolgokat a retikülyéből, ezek között ott egy vibrátor is, és bedugja az egyik USB portra, és megvárja, amíg zölden világít rajta a kicsi LED, akkor elteszi és hazaindul. Felmerül a kérdés, a vibrátor mikor menült le? Munkában mellett. <laughs> a metron? Nem. Hát, nézd, lehet. van akinek MP3 lejátszó van a ruhájában, a van akinek vibrátor. Az is nagyon jó, de akkor a ruháját kell bedugnia viszont az USB portra, ami szintén egyébként ez jó terv. Jó, hogy lassan elértünk egyébként a ha Habemész a trafóházba kezdetű mindenkoros nótáig, amit nem <gül> is <tudhatnak. gül> És amit mi mindjárt köszönünk neked, hogy ezt megúszhatjuk. De mindenki keressen rá a Julcsa házba a trafóházba cím. Nótára. Én a, a kedves hallgatók ki tudják találni a szöveg többi részét is. Jó, neki Vannak abban hajdítások azért, na. De, Viszont űrült, az... gazdag férfiak jönnek. Így van, mégpedig Elon Musk, aki a Paypal-nak az alapítója, aztán később, mikor arra már ráuntak akkor a Tesla Motors, tehát a elektromos motorral működő sportkocsik legnagyobb, cégét alapítottam, ami egyébként tényleg csak zárójelben, de pont ma hallottam a rádióban, hogy a Tesla Motors az bekerült a, a, a két amerikai tőzsdek közül az egyikre, és hogy állítólag nagyobb a piaci kapitalizációja, mint olyan cégeknek, mint például a Mazda, ami azért elég érdekesen hangzik. Na ez az alapító, ki aztán most legutóbb a SpaceX nevű Maszek űrtúrista vállalattal vétette észre magát, Később, a minden... más, más, más hogy hétközben a NASA-nál dolgozik, aztán hét végére így hazavisz majd egy rakétát, és különjük magának az udvaron kétszer. Igen, SpaceX gyakorlatilag pontosan így működik. Egykor a nasa dolgozó tudósok vezetik most ott a kutatásokat, illetve a tervezést. Na de, az, az az állítás, hogy Elon Musk azt állítja, hogy ő feltalálta, vagy hát rendelkezik a tudással, hogyan kell közlekedni, vagy egy új közlekedési módot talált ki, ami nem olyan, mint az autó, a repülő, és a hajó, és a vonat, hanem valami más, úgy hívják, hogy Hyperloop, és eddig azt hiszem semmit nem lehet róla tudni, lehet, hogy titeket akartalak megkérdezni, hogy lehet-e róla tudni valamit, azt most már lehet tudni, hogy augusztus 12-én tart egy sajtótájékoztatót el Musk és ott a, ennek a Hyperloopnak az első alfa, vagy pre-alfa dizájnját, illetve terveit fogják bemutatni. Tehát akkor megtudhatjuk, hogy melyik vadonatúj közlekedési módra szavaz ez az egyébként igencsak sikeres és ilyen technológiai vállalkozások segítségével sikeressé vált ember. Hát nagyon remélem, hogy a csillagkapu projektet sikerült megvalósítani, minden, minden más esetben ez kevésbé érdekes. Az, az igazság, hogy valószínűleg nem azt egyébként, hanem itt korábban Elon meg a, a Közlekedésnek a fejlesztésével kapcsolatban sokkal inkább a, az ilyen mágleve, mág mágneses vonatos, ö, nagy kék csőben, ö, csőpostaként levegő kocsis dolgokat szokták emlegetni. Most írt egy Business Insider cikk van előttem, abban konkrétan egy ilyen kék színű csőben megy egy, ö, egy ö, dezodoros flakon, de hogy ö, valami ilyesmiről lehet szó, még ha nem is tett kék a cső egyszer hanem a gyors, mágneses jellegű, bizony gyorsan a két part között, a amerikai közlekedése. Nekem ez a tippem most. És nem lehet, hogy esetleg ilyen űrugrásos dolog, mert az végülis a SpaceX-nek a profiába belevágna. Ugye azt mostanában sok ilyet olvashattunk, hogy, hogy két óra alatt lehet majd a New York-Tokyo távat megtenni úgy, hogy, hogy egy ilyen űrugrást hajt végre a közlekedési eszköz. Jó, úgy uh, tekintem, hogy azt mondjátok, hogy de le, lehet, hogy az. Lehet, de itt a Business Insider azt írja egyébként, hogy a Concord, a Reagan és a Lake Hockey asztal közötti átmenet lesz ez a Hyperloop. Ebbe az űrgulat is kevésbé fér bele, mint a megtartjuk a cuccot és nagyon gyorsan meglökjük <gül> dolog. Persze New York Los Angeles 30 perces utat ígér, ami... 4000 mérföld per órát jelent, ami rohad gyors. És akkor még azzal nem számoltunk, hogy itt se hosszú infrastruktúrát kell építeni. Ez, ha megvalósul, akkor egy bődöltesen drága szuperprojekt. Igen. Azt szerintem még érdekes egyébként, hogy Elon Musk mindezt a Twitteren jelentette be az ő követőinek, és ennyiben jár előbbre, mint Széles Gábor de a Magyar Elon Musk, aki ugye, mint tudjuk, ősszel fogja bemutatni azt a találmányt, ami valamiféle perpetuum mobile, vagy legalábbis az éteri feldolgozását ígéri, illetve még azt is, hogy a kormánypárt újra kétharmados többséget a jövő évi választásokon, annyira jó lesz a magyar családoknak ettől a egyetlen egy, találmánytól. Egyetlen egy kérdés van, csak az Elon Musk projekte kapcsolatban, hogy melyik politikusnak a kétharmados megválasztását jelenti ez a projekt, vajon? Hát amennyire hát én értem. sejtem. A szilícióm vagy azt szerintem kevésbé republikános. Én... Tudom Nem emlékszem, hogy ő kifejezetten nem, nem republikános. Viszont mondjuk töredék bitcoinokban sem fogadnék arra, hogy melyik kevésbé őrült a kettőmilliárdos közül. És egy nagyon nehéz ilyet tolomérővel mérni. Igen, és a háttérben hallhatjuk is, hogy azt hiszem, talán New Yorkban valaki nagyon nevet valamin. Talán éppen ezen. De ez nem baj, a nevet is szeretjük. Az egy jó, jó háttér. Egyébként nagyon furcsa ez, ez, ez a New Yorki i Alap esetben olyan, olyan csend van, mint hogyha egy könyvtárban ülnénk. Csak hétfőn a tiszteletünkre hívnak oda embereket nevetni. Igen. 5 <gül> dollár per órát fizetünk neki. <gül> Szuper. Akkor nevessünk együtt, és evezzünk e e e e e e e át a, a komoly rovatunkba. Igen, ti akarjátok ezeket a híreket rovatban. Annyiben legalábbis itt következnek azok, amiket én már úgy korábban megemlegettem, hogy ezek a hét hírei versenyben indulhatnak bátran az egyik, az egész biztosan a Nokia-nak a 41 megapixeles fényképezőt tartalmazó telefonja, a 10-20-as, amiről, hát nem tudom, hogy érdemeinek megfelelő mennyiségű cikk születette, vagy annál sokkal több, de az biztos, hogy, hogy elkezdtek úgy beszélni a Nokia-ról, minthogyha mint hogyha úgy kapaszkodna vissza a világba, vagy minthogyha esélye lenne, minthogyha újra szexivé válhatna. Hát és már egy telefonról beszélünk, és amikor valami valami ennyire agresszívan se alap, az csak érdekes lehet. Ez a szexi nekem egy kicsit határos egyébként, tehát hogy, hogy a nokia most úgy beszélnek, mint ami szexi, vagy úgy, mint a, az őrült emberek izgalmas, kell motyognak a metró megállóban, Mert az egész 40 megapixeles dolog azért arról szól, hogy hogy mondunk valami nagyot, meg is csináljuk, és még nem látszik, hogy mi értelme van például. Hát értelme az az, hogy ugye jó fotókat lehet vele csinálni, nem? De egy jó fotónál nem, nem, az a, nem a szenzor felbontása a legfontosabb, például a szenzor méretének növelésével sokkal jobban lehet növelni a minőséget, mint nögi rakja meg a pixeleket, az a 10-ből az a 9 csak az alj nevekszik. E... Ez egyrészt, ezt mindjárt elmondom, hogy miért nem igaz. Másrészt pedig ugye a Nokia csinált egy olyat, hogy ez a 41 megapixelt, ezt tudja rögzítni minden fotónál a készülék, de csinál belőle egy 5 megapixeles változatot is, ami viszont így azt hiszem 7-szeres, vagy hány szoros túlmintavételezéssel készül el. Ez pontosan annak a, az áloga, hogy az aj minél jobban ki legyen szűrve, illetve illetve annak az állaga, hogy, a, hogy a, az ilyen sötétben készült felvételek is jó minőségűek lehessenek. És egyébként pedig megapixel ügyben meg az van, hogy ez a, ez a közkeletű tekivélekedés. még azt hiszem, hogy a, a technológia igazolja is ezt, ugyanakkor talán épp a Magyar PixInfo volt az, aki, aki csinált egy összehasonlítást, a, a Canon-nak a G sorozatát Hasonlított össze, ami ugye most 12-nél tart, G12-es, talán azt kell, biztos tudjuk, nek neki valami ilyesmi van. 16-t átugrott meg, és 14-et is. Akkor igen, akkor 15-nél tart, tehát hogy biztos, hogy készült 7-8 modell, mindegyik ugyanazt célozta, hogy egy, egy ilyen nagyon modern képerzékelő legyen benne, de egyébként a kompaktok méretében viszont mindenféle jó lencsével, meg sok tudással legyen felvértezve ez a készülék. És a, az összehasonlítás úgy készült el, hogy mindig az aktuális tesztfotókat nézték meg, és megpróbálták megtippelni, hogy a, a megapixel növekedés az van jót tette a képminőségnek, vagy sem. És hát azt találták, hogy bizony jót tett neki, annak ellenére, hogy nem lett volna szabad, hogy jót tegyen, de jót tett mégiscsak. Ez egy ilyen határsaszti probléma, egyébként a g az merre megy? Nekem ebből a 11-esen van és kezdben elindultak ott, hogy egy viszonylag nagy szenzor, és egy rendkívül gyors lencse van benne. Aztán elmentek arra, hogy egy közepesen gyors lencse és egy minél nagyobb megapixeles szenzor, aztán visszavettek a megapixelből 10 környékérés és onnantól csak lassan növeltek, viszont ekkor már csak a körömnyi szokásos ilyen kompakt szenzorok voltak benne, és maradt a közepesen lassú lencse, és nagyon jó funkciókészlet serébe tudott digitális negatívba fotózni, ügyesen be lehet benne állítani, hogy hova állítson élességet meg ilyenek, de ott mondjuk a technológia már pont nem volt a csúcson. Jó, hát ennek csak részben van közel Nokia 1020-hoz, de az biztos, hogy, a, hogy ez a 41 megapixel ez nem azért van, hogy olyan nagyot tudjon mondani, amit senki más nem tud mondani, hanem azért, hogy túl mint a vételezéssel az átlagnál messze jobb minőségű képeket lehessen fotózni ezzel a telefonnal. E, és ez, ez, ez, ez egyrészt arra mutat, amit én mostanában mindig mondok, hogy 2013 a, a mobil fotózás éve lesz. Másrészt pedig arra, hogy, hogy tényleg felizgatott mindenkit a Nokia 1020-as, és, a, és a mindenki élőben tudósított róla, és azóta is sorban jelennek meg a cikkek arról, hogy mennyire menő és ez az új telefon, vagy sem fiel, Noki egyébként úgy általában sokkal izgalmasabb dolgokat mondott mostanában, mint nagyjából bármelyik tech cég. Mondom ezt úgy, hogy nem volt Amazon sajtótájékoztató, ami nekem a kedvencem szokott lenni, mert ott, ott, ott megint csak nagyon jó dolgok hangzanak el. De e, egyébként ami... azt hiszem volt. Már bocsánat, ez csak nagyon lábjegyzett, lábjegyzett, de mint hogyha három új Kindle Fire-t jelentettek volna be, azt nem tudom, hogy sajtótájékoztatón-e. És ennyire nem vettük észre? Több mint egy nem, nem, ez most, most volt a héten, az idei új Kindle Fire-öket. De mindegy, mert se, nem, nem is olvastam el, nem érdekel, nem gondolnám, hogy bármiben. Tehát tényleg egyetlen hír volt róla. Hát nézd, a, most wikipedia néztem, mert ott 2012. szeptemberi volt az utolsó Kindle Fire frissítés. Leárazni lehet, hogy áraztak, de majd mindig után nézek, adás után aztán maximum javítjuk. Ö, lényegtelen is. Jó, szóval, hogy, hogy ide kapcsolódik még valami, hogy a héten egy csomó olyan bejelentést láttam, hogy mindenféle nagy appok, tehát olyan appok, amik android és iPhone-on is egyaránt elérhetőek, azok most bejelentették, hogy elérhetőek lesznek Windows Phone 8-on is. Úgyhogy, mintha a Windows Phone is kezdene erőre kapni, így a Nokia-val kartkarba és most itt a konkrét hírek arról szólnak, hogy a Flipboard, meg a Pass, meg a Vine akik azt deklarálták, hogy érkeznek Windows Phone 8-ra is. Tehát, hogy az a legnagyobb hibája a Windows Phone platformnak, mi szerint, hogy kevés a nagymenő app, ami elérhető rá, az ez a, ez a géphez kezd talán csökkenni. És én ebben sejtek valamiféle trendszerűséget. A Flipboard meg a Vine azok ilyen feri appok. Tehát ehhez képest te, te gondolkozol azon, hogy az Windows Phone-ra? Nem, nem gondolkozom ezen. A, ezek szerintem azért nem csak feri appok, tehát a Wine az pillanatilag úgy megrengette ezt a mobilfotózási ipart Ugye, hogy hármunk közül nyilván. Ja, hármunk közül, igen, de hát még mindig nagyon sok app van, nincs meg Windows Phone-ra egyrészt, másrészt pedig szóval megvárnám én azt, amíg a Windows Phone a 2%-ánál egy kicsit magasabb piaci részt, és ez ennek megfelelő fejlesztő érdeklődést szerez, de egyébként én szeretem ezt a csempés dolgot, még nem csak esztétikusnak találom, hanem egy nagyon jó ilyen felhasználói paradigmának tartom ezeket a testre szabható csempéket. Úgyhogy én biztos, hogy izgalmasabbnak látom a Windows font, mint, a, mint teszem azt az iOS 7-et, ami pont olyan, mint 6 évvel ezelőtt csak egy kicsit fajdlalt színűbbek az ikonok, meg flat a dizájn ez a másik, amit fel akartam hozni, a Nokia sikere megint csak attól függ, hogy elad-e most már olyan számosságú telefont, amit nem lehet berakni egy darab kamionba. Mert hogy most azért még mindig vissza kicsi a részesedése. És, és amíg tényleg nem lesz nagyon sok app és nem, nem lesz egyszer egy olyan app, ami betörés csak Windows Phone lesz elérhető és, és killer, addig, addig nehéz elképzelni ezt az átváltást arra a platformra. Most itt az a választás, hogy hát én fiatal vagyok, szeretek is bulizni, péntek este lenne egy jó koncert, Itt az idő, hogy kiköltözzek Szentendrére. <gül> <gül> Nagyon találó alsólatod. És éppen ezért egyébként egyre több hipster kezében látok Windows Phone-t. Pontosan nagyjából ugyanezzel a logikával. Szóval a Kert szerinted a Windows Phone az egy skonzen? Hát nem csak mi nincsen opener. Másrészt tehát sem egy Skansen, édes, drága az nem voltál még Hanem van Szentendrő. egy is láttuk. Még Dunaport még nagyon menő mobil gát. Mobil fal. Bocsánat, ha a technológia, akkor az mobil fal. A gát az egy másik játék. Oké, okay, rendben. A ferrari egy csodálatos e-mailezős újítást vezettek be. Én ezt nagyon-nagyon imádom. azt is Sajtó sajtóközleményvel adta ki, hogy a, ezentúl a kollégáik többet fognak egymással beszélni. Ön, én szerint... én egy emberként üdvözlöm, nagyon szépen ez Igen, ez, ez egy szép, szép gondolat. A sajtokozom az el, hogy mostantól összesen ö, három embernek küldhetnek egy-egy levelet tovább. Mármint az, hogy egy, egy levélem a címzetten kívül két ember lehet cc-zve. Mert csak, mert azt tapasztalták, hogy az emberek felkerülnek egy csomó környére, meg körlistára, amiknek a nagy részén csak rólépésben érdekeltek, és éppen ezért a feldolgozásra egy akkor a jelentős időt vett igénybe, hogy ez a hatékonyság rovására ment, és valószínűleg kevesebb sportautót tudtak összerakni ezért a műhelyben. Mindest, nagyon furcsa ez a, a sajtóközlemény. Ti támogatjátok ezt az ötletet? Abszolút. Teljes mértékben. Nem hülyeség. Nem, csak Egyértelműnek érzem azt, hogy, hogy feleslegesen ne küldjél levelet. Annyira, annyira érzem értelmesnek erről sajtóközleményt kiadni, mint amikor rá, ott van egy aláírásban, hogy ezt a levelet begyomtasd ki. Más típusú cégnél dolgozom ezért nagyon sok olyan levelet kapok, amit nagyon sok címzett van. És ez nem csak azok az őrültek, akik rajtam kívül még az izraeli miniszterelnöknek, az indexnek, Amerika elnökének és a pápának is elküldik a leveleit, hanem vannak azok is, mint egyszerűen csak nagyon sokan vannak rajta, akiknek elég, hogyha végén szólnak, hogy mi történik. Elég lett Van volna olyan, igen, hogy nekik Igen, igen. A végén. Hát igen, és tehát amit mondasz, hogy hogy Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy, hogy ne küldj feleslegesen levelet, ezt ugye szokás mondani, de egyáltalán nem hat. És ez egy nagyon unortodox megoldás, nagyon gondolom azt, hogy egy cég fogja magát, és egyszer megtiltja a nagyméretű nagy cc listákat. Szerintem ez ilyen vicces, vicces dolog is, ugyanakkor meg egy ilyen vicces fenékberugásra emlékeztet, tehát hogy onnantól kezdve hiába próbál valaki ezzel visszaelni, már nem fog tudni. Ezen közben pedig erről kiadni egy sajtóközleményt, az azt a, azt a érzetet erősíti a céggel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen élen haladó és bátor, bátran újító cég. Nekem egyébként ez, ez egy ilyen nagyon nyilvános halázásnak tűnik, hogy Giuseppe, tudjuk, hogy te voltál, köszönjük, nem kérünk több macskás forvárodot. Több macskás el lehet küldeni, is mindig csak kettőt. Címzett van rajta, viszont amikor ráccézem a főnöködet címűjátékot, nem lehet játszani, mert nincs elég hely a címlistában, Na akkor mi van? Vagy amikor el kell képti, dönteni, hogy a főnöködet címzet rá, vagy a másik fontos embert, akinek muszáj megkapni ezt a levelet. Én már láttam ebből a, a merevtechnikai technikai megoldásból egy társadalmi problémára, az a szolicionista megoldásból a problémát, hogy, hogy most levonadtál, nem fértél fel a hogy hogy azért nem tudtál erről az értekezletről. Nyilván meg lehet kerülni, persze, de hogy, a, de hogy ez felhívja a figyelmet, nagyon pregnánsan felhívja a figyelmet arra, hogy értsétek meg emberek hülyeség técézni a félvárost. Ez nem egy technikai probléma, amire egy technikai megoldást adtak? Ami technikai megoldást technikailag ugyan megkerülhető, de a szemléletmódot alakíthatja. És ennyiben mégiscsak végül is a nem technikai megoldáshoz vezethet el. Így vagy úgy. Már megint kinevet minket egy jókedvű újságíró. Ismét. De ez nem baj. Ez még mindig sokkal menőbb egyébként szerintem, mint a hármas könyvelésben rendszeresen megjelenő vízhang, akit szintén üdvözölni szoktak az ott dolgozó drága barátaink. Itt egy Mi működik. már légycsapdát is raktunk ki, hogy elfogjuk, de még az sem működik. <gül> e, és hát egyébként e, ilyen sok időt elbeszélgettünk ma már, úgyhogy, e, úgyhogy a Moto X-ről, amiről hosszabban akartam nektek beszélni, most csak nagyon röviden fogok beszélni, ugye ez az a telefon, amit e, rá lesz nyomtatva, hogy Made in America, és, e, és amerikai mérnökök készítik a motorola a Google felügyelete alatt, és ez nem egy különösebben érdekes telefon, viszont nekem úgy tűnik, hogy a Google így mögé árt, és most nagy, tehát tiszta erőből marketing alapon meg fogják etetni a világgal, mint valami nagyon menő dolgot. Erik Schmidt-ről, a Google korábbi elnökéről, fotók jelentek meg, ahol éppen egy ilyen telefont használ, kiderült, hogy félmilliárd dollárt fognak elkölteni marketingre, és tudom is én közül még újabb feature is megtudtunk róla, amik nem olyan nagyon érdekesek, bár azt mondom csak zárójelben, hogy egy nagyon gyorsan elérhető kamera alkalmazás lesz benne, tehát könnyű lesz majd vele fotózni, fényképezni, Szóval, hogy, hogy érdekes látni, hogy amikor a Google így mögé áll egy ilyen eddig halódó és, és enyhén lefelé löcsögő mobilmárkának, akkor az milyen szépen kezd így erőből visszakapaszkodni, majd meglátjuk, hogy sikerül én nagyon kíváncsi leszek. Ha igen, akkor az a marketing tudományának a diadala lesz a józanész fölött. Az a baj egyébként ezzel, hogy ha annyi forintom lenne, mint ahogy a Google már megígérte, hogy rendet ez a házatáján, kipucolja az Androidot, elé áll a sornak, és megmutatja, hogyan kell forradalmat csinálni, akkor már sem vetnék egy dobozgyúfát mondjuk. Hát igen, de itt most nem is azt ígéri, sőt, itt szerintem ezt nem is állítja a Google, hogy ő, ezt ő csinálja. Ezt én állítom, hogy, hogy felfedezni vélem a, ezen a hatalmas motor nyomuláson a Google keze nyomát, akinek ugye lassan kell valamit kezdenie a motorról a mobilityvel, amit megvásárolhat. A mobility, igen, tehát hogyha. A házon belül, vagy félig házon belül nem tudnak egy rendes telefon csinálni. És uh, még homályosan emlékszem, miket hoztak uh, Barcelonába évelein a VVD re VVD re FreeGSM-re. Hülyeséget beszélik, már este van. Hát a mobil Akkor azért uh, ott még nem látszott nagyon, hogy a Google kezébe vette ezt a dolgot. Hát ott még Most nem, de erről a férzés... évvel később sem, akkor az nagyon gáz. Ezért is kommunikálják a Moto ről hogy ezt, ez az első, ahol a Google kezébe vette a dolgokat. Én kíváncsi vagyok, majd meglátjuk, nem is ennél, ennél több szót nem érdemel. Az sokkal érdekesebb, hogy a privacy, illetve a kémkedés feletti agodalmában a Kreml írógépeket vásárolt, ez valami csodálatos. Egy gépen fognak írni újra a kreml annyi év számítógép használat után. Gondolom Igen. is, nem? Tehát nem az, hogy lecserélik az összeszámítógépet. Hát most az a hír, hogy egy közbeszerzési pályázatot írtak ki 486 ezer rubel, rubel értékben. Uh, most ez tízer fontra uh, váltja át a cikk, és bevonlom, lusta voltam megnézni, hogy ez akkor pontosan mennyi is forint van, de egy nagyságnak megérdezik. Mondom, 3,3 millió forint. De hát ez uh, nagyon kevés. Nem adnak értem új fogokszagen-golfot? Tehát nem, nem az egész rendszert fogják leváltani ezzel, hanem, hanem csak uh, elektronikus írógépeket vesznek. És mondjuk száz darabot, ha jól értem, akkor az összeg. Azt, hogy hány elektronikus írógépet, azt nem írják. Hát de ez a nagyságrend, hogyha 3 millió, millió forint. millió forintokhoz keresnek ö, szalagot. Szalagot. Szalagot. Írógép szalagot. Keressem a szavakat, mert egyszerűen olyan régen láttam egyáltalán írógépet, Igen. Ahogy, gondolkozunk el azon, hogy is működik egyáltalán. És mi az indoklás? Hát nem szeretnék, hogy, hogy kiszívárolja az információ elektronikus úton. Ezért hát. inkább papírnyomon nyomottak. Hagyja után. Reméljük akkor tudják azt, hogy ilyen esetben az írógép szalagot sem szabad kidobni, mert a régi kémfilmekben mindig ezt az írógép szalagot nézték, és a, ott eh, kiolvasható szavakat eh, nem tudom. szóval abból, abból következett a világ megmentése valahogy végül. Igen, meg vannak azok is, akik a, a aprítóban össze aprított papírokat ragaszgatják össze egy nagyon nagy ah. asztalon. Igen, igen. Ezt egyébként automatizálták, mert arra, arra láttam egy gyönyörű ilyen Tech jellegű dologot, hogy Átlósan meg Krix volt volt össze, összevágva a, a papír, lefényképezték, és számolt vele a program valamennyit, majd kiraktam a helyes sorrendben. Ez viszont tényleg nagyon menő. Fú, ez tök jó. Mire való a számítógép, ha nem ilyen számolásigényesem egyébként relatíve egyszerű feladatok gyors megoldására. Csodálatos. Egyébként tudjátok, hogy hol használnak még írógépeket aktívan? A börtönökben. A börtönökben, igen. És hát konkrétan mechanikus írógépeket használnak, Amerikában van, van múltkor néztük, hogy hol gyártanak még írógépet, és természetesen Kínában van, van egy pár műhely, ami ezzel foglalkozik meg Indiában, viszont van egy amerikai cég, aki ráállt arra, hogy börtönöknek szállít mechanikus írógépeket amiben az a trükk, hogy egy ilyen átlátszó plexiváza van, amiben nem lehet elrejteni semmit. Igen. Ja, egyszerűen csak azért használják a mobiltelefont, hogy ne lehessen becsempészni semmit az írógépben a börtönbe. Hát, hogy elrejteni benne se lehessen. Hmm, És van egyéb idejük egyébként van írni, megfogalmazni, lássuk be. <gül> Meg hibát javítani. Oké. Okay. Na, hát. Nincs, nincs megfelelő átkötés a következő hírhez, de azt állítják, hogy a Super Mario című Nintendo játék túl nehéz. Nem én állítom rá, adásul, hanem a Super Mario-nak a, Mario a Nintendo-nak a vezetője, Satoru Ivata, aki a, a Stockholder Meeting-en, a részvényések találkozóján válaszolt egy kérdés, amely egy kérdés azt feszegette, hogy úgy érzi, hogy a új játékok azok nagyon egyszerűek, és ugye ez a Wii U bukásának az oka, és hogy tervezelzett tenni valamit a cég, és erre ivata elmondta azt, hogy a maga részéről azzal egyetért, hogy túl egyszerűek a játékok, ellenben ők bizonyos időközönként leültetnek embereket játszani a Super Mario Brothers nevű játékkal, és idén a csoportnak csoportnak 90%-a nem tudta végigvinni az első pályát. Emellett problémájuk volt az, hogy felismerik a játékot, és úgy gondolták, ez egy retro grafika, meg a retro zene hullámnak a meg, meg Ám Ámbattal ezt túlzásnak érezték, és javasolták, hogy egy, egy kicsit jobb grafika, meg kicsit jobb zene, az nem ártana alá, mert ez igaz. Plusz kérték azt, hogy fegyverezzék fel egy jobban az elején Máriót, mert az, az nem állapot, hogy így csak ugrálni lehet benne, legalább egy kardot kapjon. <gül> És azt ne felejtsd ki, hogy legalább egy tutoriánpályát még illenre betenni az elejére. Ja igen, és nem futottak ez meg a másik, nem találtam a futásgombot. Uh -huh. Azt azért voljuk be, mi is véletlenül találtuk be annak. De aztán meglett. Aztán meglett. meglett. Meg aztán Sőt, meglett hát az, az internet, az internet az is. Át, átmentünk az első pályán. Jó, hát ti ügyesek vagytok. Ti a ja, 10%-ba tartóztok. Ja. Ivata úr, imádna titeket, de hát sajnos a 90 ugye ez nem sikerült. Jó, hiszen tudjuk, hogy a 90-es évek gyermekei voltak az igaziak. Így van, hát a videójáték tekintetében mindenképpen. Ezzel, ezzel találkoztatok már, ugye? Um, több több ö, fajtájával, de mondja, amikre gondolsz. Ez a Facebookon terjedő lánclevél, amiben egy egészen hosszú falszöveg listázza, hogy hát igen, akik a 90-es években voltak gyerekek, Na, azok az igazán, igazán faszagyerekek, mert hát milyen szervezéseket kellett kiállniuk. És nem volt egy mobiltelefonjuk se, és, egészen hossz, és lementek a játszótérre, és nem féltek attól, hogy... hogy, hogy... Hát, meg milyen játékokon kellett, ilyen játék, játszóbútorokon kellett túlélni, mint rakéta, meg a félkör alakú mászóka, ami mind vasból volt, és éles szélei voltak. Hát meg a Super Mario-nak az első pályája. Igen. És ezek közé tartozik, igen, az is. Igen, és gyerekkoromban kiűztek még az utcán, és azt mondták, hogy délután jövünk Izzaúzsonnáért. Így van. Na akkor egy versenyt hirdetek még így háromunk számára. A hátra levő kettő, négy, hat hírből egyet választhatunk még, és azt megbeszélhetjük, aztán kéntenek leszünk elköszönni. Ebben benne van ez is, hogy két ivónálatos hír van, és akkor. Az így. Egyben el tudom mondani igény szerint. Azt én kettőnek számoltam. Az így jó, mert akkor a hírek harmada egy e-online-os hír. Arra licitálok 30 másodpercet. Mond gyorsan, míg el nem fogy. Jó, tehát e ivollány. Az mi? Az e az a számítógépes többjátékos szerepjáték, amiben a szabályok része a csalás, illetve nem tiltják a csalást, az emberek átverését, meg a nagyértékű lopást. Ennek megfelelően az elmúlt héten másfél hétben két izgalmas hír történt, az egyik egy 400 milliárd ISK-s, azaz közel 10 milliárd 10.000 dolláros lopás, tehát egyik lánfosztotta ki egy, egy kém, mégpedig úgy, hogy ez csak az, amit fel tudott marni, igazából sokan a jobb dologra utazott, de, de időben lebuktatták a másik pedig, hogy másik kém, és itt akkor látjuk, hogy itt mindent lehet ebben a játékban, belevezette a, ők lányának a flottáját egy hatalmas rajtaütésbe, amiben elbusz, elpusztult egy 309 millió, milliárd isk hajó, ami az előzőek alapján akkor egy ilyen nagyjából ö, 7000 dollárt jelent, és ebből három volt összesen az univerzumban, most egyel kevesebb van már, meg néhány apró kisebb ö, repülőgiporzó csatahajók meg ilyesmit is elvesztettek mellett, tehát ez bagatell igazából, az igazán nagy hajó mellett. Igazán az, a gyönyörű, hogy, hogy az i lányban benne van, hogy ezek hajók biztosítva is voltak, vagy feltételezem. Tehát ott nem csak, nem csak kereskedők vannak, és nem csak kémek vannak, és nem, nem csak ez a része van meg a, a kapitalizmusnak, hanem vannak biztosítók is. Tehát nagyon valószínű, hogy, hogy másnap már egy, egy vadonat új, hogy vittek el a csillaghajókereskedésből a, hát, a biztosítási Ez biztos nem, mert fel kell építeni az idő. Tehát itt ha, ha pénzt nem loptak, mert biztosító volt, akkor is iszonyatosan sok, bődöltesen sok időt. A másiknál a 400 milliárd lopásnál volt az, hogy, hogy abban voltak ilyen űrállomás bérletek, még minden, és visszafogluló hadjárat kell, meg bérlőket raktak ki, meg minden, tehát csodálatos szépen összeomlik egy birodalom éppen ott. Azért valaki hónapokon keresztül járt fel azért, hogy hazudjon egy csapatjátékosnak, hogy a végén elcsatolja a pénzüket. Annyira csodálatos egyébként az e-online, amikor véresen komolyan veszik. A legkomolyabb játékosok már be se lépnek, meg elő sem magára a játékra, mert így excel táblákon tologatják a, a, a milliárd isk egyik osztópról a másikra, és rácsatálnak emberekre, hogy milyen díleket kell a, a világban meglépni. Tehát val valójában úgy működik, mint a valóság. Mindezt inkább szépnek látom, mint tészte. Ez csodálatos. Tehát ez, ez a ez a sublime, nak a, a tökéletes. Mint a példája. Amikor a munkád nem csak amikor a játék, nem csak a munka, válik, hanem egyben olyan is, mint a munka. Igen. <gül> no és akkor én önkényesen meg is találtam a megoldást. hiszen van még három Kickstarter projektünk, de ebből van egy ami ehhez a most a következő. Kánikulához tökéletesen illeszkedik a stereo bluetooth strand hangszóró, amiben ha jól látom, akkor az a különlegesség hogy az első olyan bluetooth hangszóró, ami kettő darab hangszórót jelent, egyiket jobbra lehet tenni, másikat balra, mindezt vezeték nélkül, és akkor két oldalról tolja a stereo életérzést a fülünkbe. Igen, illetve hát, hogyha ha elég idős vagy és zoránt a hiszel a quadrofóniába, akkor valószínűleg meg lehet négyet is őrületesen drágák azért ezek a hangszorók ahhoz. De viszont ha semmi más nem tud csak azt, hogy kettő van belőlük, nem pedig egy, akkor annak nem láttam túl sok tetejét. Hát nagyon-nagyon jó minőségű bluetooth hangszorókat lehet vásárolni olyan 100 dollár körüli áron. Igen, csak ott egymás mellett vannak a, a hangszorók, nem? Hát de, de, de mindenféle ilyen pszichoakusztikus trükkökkel elérik azt, hogy térhangzást nyújtsanak ezek is. Igen, csak magyarázd meg a pszichoakusztikus trükknek, hogy a kint vagy a standon Szobában egyszerű, mert ott van, miről lepatintod a hangot, ezzel működnek a, a tévé alárakat, a soundbarok -ok is. Aha. De ha hasonlóra visszaképül, hogy vagy, vagy hangszórót, akkor meg is érdemled. Hogy azt is megérdemled, hogy, hogy mások homokot szóljanak a szemedbe. Büntetésül, hogy hangosan hallgat zenét? Akkor kimész a magánmedencédhez, és ott szeretnél hangot, zenét hallgatni, de nem úgy, hogy a nappaliból üvölt ki 10 millió 48 watttal elnyomva flexelő szomszédot. Erre még mindig azt mondom, hogy az a 100 dolláros megoldás viszonylag jó, jó még akkor is, hogyha egyébként a, a szomszéd flexelésével kell dolgozni. Ezt pont az én Nyaralóbeli szomszédom az tökéletesen tudta, ő konkrétan egy szakorrádiót akasztott mindig föl a, a fára, és azon Bartók rádiót hallgatott napestig ő, meg a szomszédai mind. Én és örülről te te azt, hogy... Javaslja. Igen, ez egy nagyon komoly ember. egyébként, aki azonban szeretett komoly zenére kapálgatni, amit teljesen értek, és hát milyen csodálatos lenne, hogyha én már nem egy, hanem két hangszórót kéne felkötözgetni a szőlőtőkék fölé, és aztán azon hallgatná a, nem tudom, mit, valami szörnyűséget. Azért azt még elmondom, hogy ez a remek hangszóró 10 órányi játék lehetőséget biztosít. Hogyha aszimetrikusan töltött fel, akkor élvezted azt az érzést, amikor hamarabb megy el a jobb csatorna, mint a. <tos> És van benne zajcsökkentő mikrofon, tehát uh, igazából még egy speakerfonnak, kihangosítónak is lehet használni. Mondjuk azon tényleg írgalmatlan lustiság kell, hogy a nyaralószékből, napozószékből kiüvölcsél a hangszórónak hogy mit szeretné mondani, és nem tartod a fejed ez a telefont. Minden esetre akkor megtaláltuk szerintem ennek a nyári hétnek a slágerét a bluetooth hangszorúkat tessék, ilyet vásárolni és kísétálni vele a strandra, és botrányba fulladni, nem a medencébe. Kedves hallgatók! Ezt jól megkerestük. Soha ilyen hosszúak még nem voltunk. Keltnek esélye sincs arra, hogy kivágjon olyan sokat, mint amennyit ki kéne ahhoz, hogy egy órásak legyünk. De nem baj, mert mi nagyon jól éreztük magunkat, ezt láttam a többiek arcán. Most gyorsan letesszük a telefont, és letöröljük a internetről ezt a videóbizonyítékot, amit a Hangouts szolgáltatta a felvételről, és megtartjuk a hangot. Hogy aztán Köszönöm szépen, hogy még Köszöntél el. <hállt> <hállt> még a dolgomat Feri. Akkor mondjuk másképp, sziasztok! Sziasztok!